Salagoiti eta dobezek demisioa manen dutela dudari ez dute ere, baionako zalen lau elkarteek askarki jetikatzen dute abelagunak aktsio egin moldeak. Diotenaz, Richard Durt baionako jokalari oiaren eseka joanak ziren aztapen batean eta orain baztertu nahi dute podere guziaren hartzeko baionako abigonen, hori ez dute onartzen eta pertsona batzu izendatzen dituzte ere. Nicolas Blen, sosioz taldeko kidea. Duziak hori segitu dutenak egin dituztenak dutekin dira Pierre oliviet pour mieux la Grange talle quoi est à manumeré renforcador o Eta gaur egun horiek dute probosatzen beste manera batez ekartzia proiektu hori autatuz uh, gainera uh, Aleksandro Berk gaurko zuzendaria lehendakari gisa pasarazteko. Igusi dute behon uh, gertatu dena akzio du nagusiek bat bat ezan ezan dute guk dugu dirua ezartzen beraz guk dugu erabakia hartu behar eta nahi dute gauza berdin soa egin bai honan gehienoa badute eta orain larrikatzen dute lehendakari postuak bi postuak. Eta gainera zaleek salatzen dute bateratzearen proiektua beti main Gainian dela, 2000 eta ogoi egoera horren mobilizatuko dira, lehenik informazio bilkula bat izanen da heldu ostegunean, zazpiak eta erdietan, bayonako albiziak elan eta martxoaren ogoita bostean ere piknik bat antolatu dute partidara joan aintzin amaikak eta erdietan bayonako merkatuan.